Bismillahi rrahmani rrahim Vazdojmë me përkthimin në pjesëtinë e Shqip të numrit 5 Ne vazdojmë me shpjegimin e triballimit me Sheikh Abdullah Neshimin Allahu m'sheroft Allahu ju ruaj Sot shikojmëruar të gjitha lavdët i takojnë Allahut Ate lavdorojmë dhe prej ti ndim, fali e dhe udzim kërkojmë. I kërkojmë Allah të larsuar që të në ruaj nga sheri veteve tona dhe nga të këqia të veprave tona. Ate që udzonë Allah i larsuar s'ka kusht t'a humbas dhe atë që humbetë Allah s'ka kusht t'a udzoj. Dëshmoj se s'ka t'a dhruar tjetërve të tjetër drejt për posa Allah të vetëmet pashok dhe dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i Allah të. E më pasë? Do llojmë në mësimin e kaluar të fjalës Imamit dhe Muxhaddedit rahimullahu për çështjen e parë nga katër çështjet që është dia el ilm. Dhe ajo është njohja e Allahut, njohja e pejgamberit të tij dhe njohja e fesë islame me argumente. Sa i përket fjalës së tij të autorit bil adilla me argumente, adilla është shumë si fjalës delil, argument dhe argumenti është a i kje udhëzon të ka joj që duhet, të ka joj që kërkohet ka argumente që janë të dëgjueshme që është shpadhja pra kurani, ka thënë Allah i lërëcuar inë dhine inda Allah i lëslam së ka dushim që feja e vërtet të ka Allahu është islami dhe ka thënë Allahu gjëlle u ale në një jetë tjetër dhelikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliku kulli shej fa abuduhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel ky esht Allahu zoti juaj pra i adhurori juaj ska ta adhuror tjetër me, me të drejt për me të drejt për veshti krijuesi të çdo gjëje andaj adhuroni vetëm atë ai është mbikëqyrës i çdo gjëje argumentat e dëgjushëm për semaie që s'hajojnë këtë fe janë të shumta to cilat s'hajojnë tauhidin për atë tauhidin Allahut që ai i vetëm emeriton adhuroimin ka dhe argumente logike, akllije të cilat janë, e para prej tyre, se kryuës i kryesave, është a i që emeritonë a dhurimin, kryuës i kryesave, është a i i vetëm i cilë e emeritonë a dhurimin, si ku se ka thënë Allahu Gjelle wa Ale, Gja Ejuhën Nasu, a budu rabbekum u ledhi khalakakum u ledhine min kablikum le alekum të të kun, o ju njerëz, adroni zotin tuaj, i cili ju ka kryuar ju, dhe ta që ishin për para jushë, ashtu që të mund të ruheni. Do më thënë a dhuroni, Allahun e lartësuar, sëpësa i është kryu e si juaj. Pra ndaj djetarët e islamit, thonë, të uhidi rububie, pra veqimi Allahut në zotrim, e bënd të detyrueshëm të uhidin uluhije, pra të uhidin a dhurimit, kurse të uhidi uluhije i a dhurimit, e përmband të uhidin rububie dhe të uhidin el esme o shifat, pra të emrave dhe cilësive të lartat Allahut. Kës kur e adhëronë Allahun e lërësuar, besonë se Allahu Azawajel është kryuësi, furnizuësi, a i që ta jep jetën dhe ta merratë, a i që e meritonë adhurimin i vetëm. E dyta për argumenteve të logikës, është se Allahu i lërësuar pa tjetër që ka bërë një theh për obrit e ti, me të cilën ata duhet të adhëronë ata. E treta për këtër argumenteve është se Allahu i lartësuar pa tjetër që ka dërguar një të dërguar të kërobrit e ti, që a i të asjaroj atyre sësi duhet të adhërojnë Allahun aza wa gjellë. Pra këto janë argumente të logike dhe së bashku me argumente të sëm'i e pra të dëgjueshme në vërdetimin e fes islame. Dhe njeriu duhet pa tjetër që ta njohë këtë fe, në mënyrë që ta adhëroj Allahun me dje të sigurt. Fjela autorit, Allah më shëroft, njohja e fes islame me argumente, të regon se taklidi pra pasimi imitimi verëbër për argument nuk të bëndobi nëse është në akide pra në besim, dhe sa i duhet pa tjetër që të njohë fen islame me argumente, nga kurani dhe syneti apo i gjmaja. Taklidi pra pasimi verëbër nuk të bëndobi në akide në besim, pra në parimet e besimit. Për këta është syje, kur mos besimtarve ju refuzua shirku i tyre që ata bënin, ata than, inne wajjedne e bënne ale ummeh, inne ale e therihim u këtëdun, pra than, ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe, dhe ne po ndekim gjurë më të tyre, pra, inderuar dha, nuk të bëndobi pasimi i verëbëri bebalarve dhe gjyshërve në të kotën, pra në të pavërtetën. Ka than shejkhujnë shejkh Ahmed e Neshmi, Allahëm Shiroftë, njohja e fes islame me argumente do të thot të njohësh se për shemull gjykimi i ksaj është obligim pra uajjib dhe argumenti është ky kurse gjykimi i ksaj qështje tjetër është ndalimi, është më harëm dhe argumenti është ky pra njërihu duhet pa tjetë që ta njohë fene islame me argumente ka thonjë një të shtushikull islami më të emia, Allah më shiroft nuk mi aftonë për ta njohër fene vetëm logika ashtu si kurse drita e syrit nuk shikon vetëm nëse i shfaqet për para pra drita dhe ashtu si kurse drita e logikës nuk udhëzohet pa ju shfaqur djeli i shpalis dhe më thënë djeli i shpalis nga kurani dhe suneti kështu a i mund të udhëzohet me lejnë Allahut Azawajqel pra kjo ishte njohja e tret ose me se leja e tret nga dituria që është qështja e parë. Dhe qështja e parë është të njohëshë Allahun, të njohëshë pëngamberin e ti dhe të njohëshë fen islame me argumente. Të njohëshë fen islame e cile është feja e të tërguarit Allahu sallallahu aleyhu sallam, ma dje është feja e Allahut me të silën Allahu i larsuari ka ordhuruar të gjithë robrit e ti dhe të ka ordhuruar edhe ty që të ndjekësh atë. Nga ty prakër kohët që pa tjetër të amësosh këtë fej. Islami është feja e të gjithë të dërguarve. Feja e shdo të dërguari është islami në kuptimin e përgjithësëm. Si shtotë Allah i lërësuar në një jetë kurëanor, inë në dine, inë dhe Allah i lëslem, pra s'ka dyshim që feja e vërtet e pranuar të ka lahu është islami. Dhe shdo kush që ka pasur në një prej të dërguarve, shdo kush që ka pasuar pra ka ndjekur aji i është nështruar Allahut me kaderin e Allahut, pra me saktimin e ti. Kjo është islami në kuptimin e përgjithëshëm. Pra, aji është dorëzim të këllahu me të ohit, pra me duke vequar atë, nështrim dhe i ti me bindje dhe largim nga shirkët dhe i thartë ti. Kurse, kuptimi më specifik, pra me i detajur islamit është, feja me të cilën Allahu i lërësuar e dërgoj përgjamberin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Sepse mbas dërguimit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam nuk ka fe tjetër pos fesë së tij alaihi salatu wasalam. Pra Islami kufizohet me pasimin e tij, pra të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj nuk mundet që çifuti pra hebreu dhe i krishteri të thotë un jam musliman mbas dërguimit të të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ftojë të arsuar për këtë në Kur'an, kul i në këntu për të hibbunë Allahë fa të të biuni ju hbib kumullah thuaj nëse e doni për pretendoni që e doni Allahun atëher më pasoni mua që Allahu që doj juve me argumente pra si shtash dhe jo me taklid jo me pasim dhe imitim dhe verber por se me argumente nga Kurani dhe Suneti për këtë ka thënë më lëkajmë Allahum Shiroft el ilmu kala Allahu wa kala Rasuluhu Kale sahabatu humu, hum u lul erifani, mel ilmu nasbuke lil khilafi se faheten bejnë rrasuli o bejnë rraji fulani. Dija, ka thënë, është, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari ti, pas taj kanë thënë sahabat, ata janë njerëzit me dituri. Nuk është dija të hysh për ciptas i kundështimit mes të dërguarit dhe mendimit të filanit. Kjo pra është dija, dija e Kuranit dhe Sunedit, Nërsa fjallët e djetarve, ato vërse shpjegojnë dhe sjarojnë fjallën e Allahut dhe fjallën e të dërguarit të ti, sallallahu aleyhu a sellem. Mundet, pra kamo si që në fjallët e djetarve të këtë edhe gabime. Fjallët e djetarve në vetë vete nuk janë argumente, por se argumente janë ajete të kuranit dhe hadithet e pegamberit sallallahu aleyhu a sellem. Nërsa fjallët e djetarve janë shpjeguese dhe sjaruese për toë dhe jo se janë argumente në vetë vete kjo pra ishte qështja e par dhe kjo dhe ajo është themeli e filloj pra shihull islam Muhammedin Udrahëb me këto qështje sepse ajo është themelore pra është me parsoria ne duhet të filloj me akiden dhe me themelin pra me bazën duke mësuar dhe duke dhenë mësim dhe duke thirur në të dhe duhet të filloj me akiden e cilja është dia rëth Allahut njohja Allahot, njohja pejgamberit të ti dhe njohja e fes islamen me argumente me kajsh për mjëftomi walhamdulillahi rabbil alamin